السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم Syedul Mursalin, وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياه بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan Muslimat mudah-mudahan di rahmati Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah dalam ayat 6 surah al tahrim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlikum nara wa qūdūhannāsu wal hijārā Maksud dia wahai orang-orang yang beriman peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka bahan bakar neraka itu ialah manusia dan batu-batu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 1 ayat 32 surah Taha A'uzubillahi minasyaitanirradim wa'amur ahlaka bissalah." Maksudnya dan suruhlah keluarga kamu semaya Dan banyak-banyaklah bersabak di atasnya Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Daripada ayat-ayat yang kita baca ni dapat kita faham bahawa Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat menyuruh kita ni jaga diri dan jaga keluarga. Dan asas kepada jaga diri dan jaga keluarga itu ialah melazimkan diri dengan semayang. Kalau kita ibu bapa tidak semayang, macam mana kita nak harap anak semayang? Kalau kita ibu bapa semayang tapi anak-anak dibiarkan tidak semayang, ada kesudahannya juga. Maka Allah SWT dalam dua ayat tadi, Allah SWT ingatkan kita supaya kita jaga diri kita. Jaga dalam maksud kata buat apa yang Tuhan suruh dan jangan terangin nak buat benda yang Tuhan larang dan jaga juga membawa maksud kita memastikan semua ahli keluarga kita sembahyang. Rasmi yang itu Nabi SAW kata dia menjadi pembeza di antara Islam dengan kafir. Al farqu bainal muslim wal kafir tarqu salat Beza orang Islam dengan orang kafir ialah apabila tinggal sembahyang. Tinggal semayang jadi tak ada beza. Bila kita semayang itulah beza kita dengan orang bukan Islam. Dalam soal nak semayang ini Allah Subhanahuwataala kata wa mur ahlakabir salah. So keluarga kamu semayang. Was alaiha dan sabaklah di atasnya. Kita nak latihan nak kita semayang jangan sabak. Dan kita ajak dia semayang, kita nak pastikan dia bila masuk waktu, otomatik dia semayang. Cukup susah. Maka melatih satu benda yang susah nak lekat ni, perlu kepada kesabaran yang tinggi. Dan kita tidak ada sebab yang kuat untuk nak marah anak kita bila dia tak semayang. Kerana bila kita kenang balik diri kita, diri kita pun ambil masa nak boleh nak lekat semayang lima waktu. Kalau anak kita lah ni umur 10 tahun, anak kita umur 12 tahun, anak kita umur 15 tahun, kita duk sakit kepala, duk susah hati kerana dia ni tak melekat dengan amalan semayang. Dia semayang bila disuruh saja. Bila tak suruh, tak semayang. Kita rasa sakit kepala bila fikir anak macam ni, kita kena ingat kita ni umur berapa yang tak gaduh suruh kita semayang bila waktu maknanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kata alaiha, dah hendaklah kamu sabar biar anda nak perintah orang seorang semayang ni kita faham sendiri nak jadikan amalan semayang tu melekat dalam diri kita dulu pun susah macam tulah susahnya kita nak jadikan amalan semayang ni lekat dalam diri anak-anak kita maka barang siapa yang ada anak yang anak-anak dia ni cukup jaga semayang sebok banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan memastikan anak jadi anak-anak yang baik ni tidak cukup dengan sedekah, pastikan depa senaya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia Akhzal Hasan bin Ali radiyallahu anhuma tamratan min tamarissadaqah faja'alaha fi fihi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kah kah irmi biha ama alinta anna la naakulu sadaqah au kama qal muthafakun alaihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kata dia satu hari waktu dia ada di rumah Nabi tiba-tiba cucu Nabi Syedina Hasan, anak -nah kepada Syedina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah Syedina Hasan yang masih kecil ini cucu Nabi hak masih kecil ini merangkak-merangkak di -merangkak tepi pintu, -pintu dia ambil buah korma yang duduk sandak tepi pintu. Dia ambil, dia nyak buah dalam mulut dia. Nabi SAW bila nampak benda ni, dia terus pergi dekat cucu dia. Serina Hassan ni, Nabi cekoh mulut cucu dia. Nabi kata, kah, kah. Maksudnya dia suruh luar balik. Nah, kalau kita kata khiyaf. Arab dia kata, kah kah masih suruh luah balik buah karma hak cucu dia ambil ni buah karma buah karma tu buah karma zakat orang buat mai rumah nabi maka nabi suruh letak tepi pintu sementara nabi nak bawa buah karma tu pi bagi ke orang yang layak ambil ambil benda zakat ni Nabi sandak depan pintu, tiba-tiba cucu hak kecil ni, pipetik ambil buah korma, tumbuh dalam mulut. Nabi nampak benda tu, Nabi cekah mulut dia, Nabi suruh dia luah balik, Nabi korek ambil buah korma yang tu ada dalam mulut ni, Nabi kata, irmi biha, buang buah ni, buang daripada mulut kamu dia kata ketahuilah sesungguhnya kita maksudnya bani hashim bani abdul muttalib ini sesungguhnya kita anna la na'kulu na sadaqah kita tak boleh makan barang sedekah barang zakat tak boleh muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian di situ dapat kita faham bahawa nak jadikan anak-anak ni anak-anak yang baik yang pertama nak kena latih sejak semayan yang kedua nak bagi depa kenai hak mana benda boleh, hak mana benda tak boleh. Hak mana halal, hak mana haram, hak mana baik, hak mana buruk. Bahkan lebih daripada itu kena pastikan anak-anak kita tidak makan benda-benda yang tak boleh depa makan. Benda yang bukan hak depa tak boleh makan. Kalau kita tidak pelihara benda-benda macam ni, kita tidak akan dapat anak yang baik-baik bahkan yang sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hafs Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu Rabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia kuntu ulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatish fi dhahfa فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمة بعد أو كما قال متفق عليه عمر بن أبي سلمة yang ni anak tiri Nabi SAW. Dia menceritakan satu pengalaman dia. Sama dengan Nabi SAW. Pak tiri dia. Kita semua tahu. Abu Salamah ni sahabat Nabi. Bila Abu Salamah mati. Isteri dia. Ummu Salamah pergi jumpa Nabi. Isteri dia kata dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah habihlah aku kerana Abu Salamah suami aku sudah mati. Aku tak tak lagi dah tempat nak bergantung selepas ni. Nabi SAW bila dengar Umm Salamah kata macam tu, Nabi kata ke dia. Nabi kata, sabanglah kerana tak lama Allah akan gantikan kepada kamu satu orang yang lebih baik daripada Abu Salamah dan apabila ummu salamah habis iddah iddah wafat suami dia nabi masuk meminang dia ummu salamah masa kahwin dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada dahana di antara anak dia ialah umar bin abi salamah Nabi sallallahu alaihi wasallam masa anak ummu salamah masa Umar anak tiri dia ni kecil Nabi ambil buah atas reba Nabi. Ah Nabi ni penyayang. Dia dengan anak dengan cucu dengan budak-budak dia tak boleh. Dia sangat penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil anak tiri dia ni Umar bin Abi Salamah ni Nabi ambil buah atas reba dia. Kebetulan pada masa tu Anak tiri dia ni, Umar bin Abi Salamah ni duk pegang satu pirin. Satu sahibah, satu pirin yang dalam soffah tu ada makanan. Dia duk pegang pirin tu. Jadi jari dia duk main makanan dalam pirin tu. Nabi kata dekat dia, Nabi kata, Ya Ghulam, Sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Nabi kata, katakan ke budak kecil ni, anak tiri dia hak kecil ni. Nabi kata dekat dia, Ya ulam, wahai budak kecil. Bismillah. Kalau nak makan, mulakan dengan Bismillah. Wa kul biya minik. Nabi kata, kalau nak makan, tangan kanan. Wa kul mimma yalik. Nabi kata, kalau nak makan, ambil hak ada depan kita dulu. Kata Umar bin Abi Salamah, anak siri Nabi ni, dia kata ba'du. Dia kata selepas daripada Nabi ajak aku sekali tu, aku tak pernah langgar apa yang Nabi suruh aku Nabi ajak aku sekali tu, maka selepas daripada tu, tidak pernah aku makan malingkah aku bismillah dulu Tidak pernah aku makan malingkah aku guna tangan kanan aku dan tidak akan aku makan makanan yang jauh daripada aku, melainkan aku ambil yang depan, yang dekat dengan aku dulu. Sekali Nabi ajak aku, sampai aku mati. Aku amalkan apa yang Nabi ajak aku. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa untuk jadikan anak kita anak yang baik-baik, didikkan adab daripada kecil kena bagi didekan adab daripada kecil kena bagi. Contohnya kita dah tengok depan mata kita macam mana rosaknya budak-budak sebahagian kecil daripada budak-budak hari ni macam mana rosaknya. Mereka mungkin adalah anak-anak yang tidak melalui apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama depan ini mungkin tidak ada ibu bapa yang memelihara diri daripada neraka. Budak-budak ni, budak-budak hak -budak, rosak ni mungkin besar kemungkinan mak pak dia pun jenis tak peduli ke agama. Yang kedua, budak-budak hak -budak, jadi rosak ni besar kemungkinan tidak pernah disuruh sembahyang oleh ibu bapa dia. Budak-budak yang kita tengok rosak ni besar kemungkinan tidak pernah diasuh dengan asuhan adab oleh ibu bapa dia. Di samping ada juga anak-anak yang sudah pun diasuh tetapi masih lagi tidak boleh jadi elok. Itu luar daripada bidang kemampuan ibu bapa yang ada. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam Quran. Dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis dia. Maka hendaklah kita ambil dan jadikan pengajaran. Tidak ada manusia dalam dunia ni yang tak mahu hidup bahagia. Tak ada. Tidak ada satu orang manusia dalam dunia ni yang waras fikiran Yang tak mahu hidup bahagia. Tidak ada. Cuma masalahnya ialah manusia dalam nak mencari kebahagiaan ni dia, dia duduk gagau. Dia pegang, pegang tak kena, pegang tak kena. Begitu. Banyak kali kita sebut benda ni ada orang dia nak bahagia. Tapi dia tu ingat dia boleh bahagia dengan duit ringgit. Maka halai haram dia tolak pergi ke tepi. Dia cari duit banyak-banyak. Ternyata setelah dia ada banyak duit, dia tidak bahagia. Ada orang nak kepada kebahagiaan. Dia tak tahu apa cara dia nak boleh dapat kebahagiaan ni. Duit ada tapi tak bahagia. Oh, dia kata dia ni mungkin orang dari segi ilmu. Maka dia mengaji. Dia belajar. Dia belajar. Dia belajar. Sampai dapat PhD. Sampai jadi profesor. Ternyata tidak bahagia. Macam-macam orang, macam-macam cara dalam nak cari kebahagiaan. Tetapi manusia biasanya gagal. Dia dalam nak mencari kebahagiaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagitahu dalam Quran dia kata ala bizikrillah tatma'innul qulub ketahuilah dengan ingat kepada Allah hati kamu tenang hati tenang bahagia Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ala bizikrillah ketahuilah dengan ingat Allah tatma'innul qulub hati kamu tenang bila hati tenang maknanya kita bahagia dan tidak ada cara lain untuk dapat tenang hati, melainkan dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menjadikan kita orang yang berpegang dengan ugama. Kalau kita pegang ugama, kita dekat dengan Allah. Allah anugerahkan kepada kita as-sakinah. Allah bagi dekat kita ketenangan. Ketenangan itu adalah kunci kepada kebahagiaan manusia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala nak bagi sangat kebahagiaan yang kita cari. Cuma Allah nak kita cari kena cara dia. Kena cara kita dapat apa yang kita cari. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita memilih untuk guna kitab Bahrul Mazi jilid 9. Bahrul Mazi jilid 9. Iaitu sambungan kepada bak nikah, bak kahwin. Jilid 9 adalah jilid yang bermula dengan bak palak dan lian. Bak cerai dan juga perceraian yang berlaku kerana lian. Tuan-tuan buka muka surat 2. Dia start dengan satu hadis hadis yang sering digunakan oleh Syekh Idris Al-Marbawi sebagai muqaddimah tiap-tiap bab dia setiap jilid dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nadzarallahu kum ra'an sami'a ma qalati fa'addaha kama sami'a atau kama qala maksud dia Allah Subhanahu wa taala akan menjernihkan akan menceriakan wajah seseorang manusia yang manusia itu sami'a maqalati, dia mendengar hadis-hadis Nabi. Tuhan janji. Tuhan janji di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana-mana manusia yang jadikan kebiasaan dia dengar hadis Nabi, dia suka dengar orang baca hadis Nabi. Kemudian fawa'aha. kemudian dia mengamalkan hadis yang dia dengar tu. dia menghafal hadis yang dia dengar tu fa addaha kama sami'a dan dia mengamalkan seperti mana yang dia dengar barang siapa yang suka dengar hadis nabi kemudian dia cuba ingat hadis yang dia dengar tu kemudian dia amalkan hadis yang dia dengar tu Allah Subhanahu wa taala janji di atas lidah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah akan bagi dekat dia wajah yang jernih Terang benderang dengan nur keimanan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dan Bahru'l-Mazi ini adalah kita-kita. Adalah kita yang menghimpunkan hadis-hadis. Riwayat Imam Al-Tirmidhi. Kata dia Bismillahirrahmanirrahim. Abwa butalaq wal li'an. An, An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bermula sekalian bak. Cerai dan juga lian. Maka ini tempatnya. Nah ini dia nak cerita kepada kita tentang cerai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat kajian. di kejabatan jabatan-jabatan agama yang ada di seluruh Malaysia. Hampir kesemua jabatan agama merekodkan kes perceraian yang tinggi. Daftar nikah dengan daftar cerai sama-sama tinggi dan ini menunjukkan bahawa cerai ni rumah tangga jadi punah ganas pecah belah adalah menjadi satu fenomena biasa hari ini hanya semata-mata kerana sedikit krisis ikatan rumah tangga yang dah pun diikat selama 20 tahun boleh terokai hanya kerana satu perasaan cemburu Ikatan rumah tangga yang dah diikat 30 tahun. Menikah umur 25, 30 tahun kemudian umur 55 mampu bercerai lagi. Semata-mata kerana cemburu. Cemburu isteri yang sudah berumur 55 tahun berlaku dalam masyarakat kita. Perceraian adalah satu benda yang halal. Di sisi Allah Subhanahuwataala, tetapi Allah Subhanahuwataala sangat murka kepada orang yang bercerai. Abgul halal ila Allah falak. Dia kata benda yang Allah Subhanahuwataala sangat murka, tetapi dia alal... ialah falak. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebut satu anak adam bercerai bergegar arasy Allah subhanahu wa taala kerana murkanya Allah pada orang yang bercerai ini Pada malam ni kita nak tengok tajuk tentang cerai ataupun talak ini. Kata dia bermula sekalian bab cerai dan li'an itu inilah tempatnya. Semuanya hadis diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talak maksudnya cerai dia kata dalam bahasa Arab dia sebut palak palak itu maksud dia cerai dalam bahasa Melayu maka kalimah ini di dalam ilmu saraf dipecahkan daripada al-jitlaq artinya melepaskan dan meninggalkan perkataan palak itu daripada perkataan jitlaq maksudnya melepaskan daripada jadi isteri dilepaskan dia tak jadi isteri dah maka itu maksud palak Sebetulnya pula orang-orang nikah itu bukankah molanya disimpulkan dan diikat dengan satu akad. yakni dengan perkataan yang muctabar pada syarak. Supaya jadi seorang perempuan yang dia akadnya itu halal baginya kemudian daripada sempurna akad itu. Tuan, -tuan akad ataupun bahasa Arabnya aqdun. Aqdun makna dia simpul. Bila kita kata akidah, akidah tu maksudnya simpulan kepercayaan dalam hati kita. Bila kata kita ni satu orang yang mempunyai akidah, maksudnya kita mempunyai satu simpulan kepercayaan. Kepercayaan yang disimpul mati, tak siapa mereka kata apa? Kita tetap mengatakan Allah ada. Tak siapa mereka kata apa? Kita tetap kata malaikat dalam hubung ada. Malaikat, muka dan nakir. Dosa siapa mai kata apa kita tetap meyakini adanya malaikat raqib dan atid. Kita yakin dengan sepenuhnya itu dia panggil aqidah. Dia panggil satu simpulan yang kuat. Akad maksudnya kita akad nikah. Kita buat satu akad, satu simpulan di antara kita dengan satu perempuan. Kita simpul jadi suami isteri, jadi satu keluarga. Itu asal perkataan akad. Itu sebab kita tak boleh kata angkat Sekarang ramai orang dia kata majlis angkat nikah ha, Pasal itu dia jadi tak kejam Pasal dia tak kata akad Dia kata angkat Angkat boleh jatuh Kalau akad dia simpul kemas Begitu Baik Dia kata supaya jadi perempuan yang dia akadkan itu halal bagi suami dia Kemudian daripada sempurna akad itu Akad itu perkataan itu menyebabkan halal hubungan laki-laki perempuan Begitu Maka sebagaimana mulanya disimpul dan diikat dengan hukum Allah, begitu jugalah Allah Ta'ala telah meletakkan hukum yang mengorak dan merombak barang yang tersimpul itu. Manakala sudah tiada suka di hati berkekalan dengan perempuan yang disimpul dan diikatnya dahulu. Itu dia. Kita nak kahwin dengan dia, kita ikat elak elok Kalau kita nak cerai dia, kita kena rongkai elak elok, -elok macam setengah orang bila dia nak bagi anak dia jadi isteri kepada satu orang dia habaqkan budak jantan ni lah dia kata ni anak saya ini amanah yang saya bagi dekat kamu kamu terima dia elok-elok daripada aku kalau apa-apa jadi kamu tak suka ke dia kamu pulangkan dia balik elok-elok kepada aku dia kata begitu pasal apa pasti ini adalah adat bukan adat Melayu tetapi adat Islam Islam mau begitu nak menikah buat akad elok-elok Kalau nak cerai lafazkan cerai elok-elok Begitu Supaya bercerai-berai pula selepas itu Bagi confirm beti-beti kata dia cerai Tak mau hidup buat gantung tak betali Tonton tuan, -tuan biasa dengar orang sebut gantung tak betali Itu bukan cerai-cerai elok Ugangan tak suka perbuatan yang macam tu dia nak derah perempuan tu, dia kata, aku tak mahu cerai kamu. Tapi aku buat tak peduli dekat kamu. Dia gantung isteri dia, gantung tak bertali. Ini perbuatan zalim yang tidak direstui oleh ugama. Begitu. Dengan sebab itu, dinamakan dia pala. Yang ni, cerai boleh. Lepas. Begitu. Dan yang akan datang ini menyatakan beberapa babnya dan beberapa cawangannya dan beberapa masalahnya Ini dia nak cerita yang kata cerai yang kata talak ni macam-macam jenis tu ada. Begitu. Bab yang pertama, dia kata bab majaa fi talaqis sunnah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan talak secara diharuskan oleh syarak. Dia ada talak yang tak boleh, yang haram tapi kalau buat, jatuh talak. Tapi berosak. Ada talak yang kita buat, tuhan marah. Tuhan marah. Maksudnya kita ceraikan isteri. Tuhan marah. Tetapi perbuatan tu kalau dibuat dengan elok, arus pada ugama. Maksudnya dibenarkan oleh ugama. Begitu. Ketahuilah saudaraku. Satu daripada bahagian talak itu ialah talak yang haram. Saya kata iaitu memberi talak kepada isteri yang tiada bunting di dalam masa haid dengan ketiadaan reza haram isteri dalam keadaan haid suami cerai dia perbuatan suami menceraikan isteri dalam keadaan isteri sedang haid haram maksudnya berdosa suami yang cerai isteri dalam isteri keadaan begitu tetapi talak jatuh Bukan kata talak tak jatuh, talak jatuh. Tetapi perbuatan dia menceraikan isteri ketika isteri di dalam haid itu, perbuatan itu haram. Maka dia berdosa. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian. Ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi. Kata dia An Yunus bin Jubair radhiyallahu anhu kata, Sa'altu bina Umar an rajulin, طلقا امراته وهي حائض يعني telah diriwayatkan daripada seorang tabi'in nama dia Yunus bin Jubair katanya telah aku tanya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi iparnya yakni saudara kepada isterinya namanya Abdullah bin Umar dia ni sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Al-Qatar anak sidina Umar Al-Qatar dia ni selain daripada dia ni sahabat Nabi dia juga itak Nabi sebab Nabi kahwin dengan saudara dia Haffah, nama. Nabi kahwin dengan saudara dia dan tanya dia daripada hukum masalah seorang lelaki yang telah memberi talak kepada isterinya padahal isterinya di dalam haid. Satu orang tabi'in dia tanya kepada anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Tanya tentang kisah seorang lelaki cerai dia cerai isteri dia sedangkan isterinya di dalam haid. Begitu. Maka apa hukum perbuatan itu? Apabila didengar oleh sahabat Nabi SAW pertanyaan itu, maka disahudnya. فَقَالَ حَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرِ فَإِنَّهُ طَلَّقَ مْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِدٍ Maka kata dia, tidakkah engkau tahu akan aku yang bernama Abdullah bin Umar Maka bahawasanya telah ditalaknya isterinya padahal isterinya itu di dalam aid. Dan berlaku Abdullah bin Umar memberi, memberi talak kepada isterinya ialah di dalam masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh aku beri dengar kepadamu akan fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala didengarnya aku bagi talak kepada isteri dalam hal yang demikian itu. Engkau faham cerita dia? dia ni tabi'in dia tak pernah jumpa nabi dia pergi jumpa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab anak syidina Umar anak syina Umar ni sahabat nabi dia pergi jumpa Abdullah anak syina Umar dia nak tanya Abdullah ni apa hukum kalau sekiranya satu orang suami cerai bini dia sedangkan bini dia dalam haid Tiba-tiba Abdullah bin Umar yang kena tanya ni, dia kata apa? Dia kata, sebenarnya aku bisa buat benda ni. Dia kata, aku sendiri biasa cerai isteri aku, sedangkan isteri aku dalam haid. Dia kata. Aku biasa buat. Dia kata. Dan aku buat benda ni, masa tu Nabi hidup lagi. Dia kata, Nabi masih hidup. Masa aku cerai isteri aku yang dalam haid ni, masa tu Nabi hidup lagi. Dia kata. Pada mulanya, sudahlah isteri ku... Allah aku talakkan dia di dalam haid maka sudahlah hal itu dapat tahu kepada bapakku iaitu Umar al khattab bila didengarnya aku menceraikan isteri aku sedangkan isteri aku di dalam haid maka dia pun datang pada hatinya hendak tahu orang bagi talak kepada isteri di dalam haid itu maka dia pergi kepada Nabi SAW dan bertanya itu dia anak Sina Umar Cerai bini dia ketika bini dia sedang datang haid. Bila dia cerai bini dia, dia pergi haba kakak dia. Dia kata, bapak, saya nak cerai dalam isteri saya. Saya cerai dia, sedang dia dalam haid. Saya dengar umang, bila dengar benda tu, dia pun tak tahu apa hukum dia. Maka dia pun terus pergi jumpa Nabi. tuan nampak, masa tu beruntung. Beruntung orang yang hidup zaman Nabi ni. Masalah apa pun, pergi tanya Nabi. Nabi selesai lalah tu juga. Senang. Sekitalah ni kalau ada masalah juga. Ada masalah tanya ustaz ni kata lu ni tanya ustaz ni kata lu ni tanya ustaz ni kata lu ni la penin. kita pening. Bila kita dekat aku buat lagu macam mana aku duk ingat sudah. Sayah dah kata tanya ustaz tiga orang tiga jawapan duk ada. Benda apa jadi lu ni? basit tak ikut kaedah. Kaedahnya Tuhan kata apa? Fa in fi syai'in farudduhu ila Allah rasul. Kalau kamu bertangguh pendapat, selisih faham, tak setuju dalam satu-satu benda, maka rujuk kepada Allah dan Rasul. Rujuk Quran dan hadis. Tapi bila tanya, tak semua orang dia nak jawab masalah ni dia bersandang kepada Quran dan hadis. Ada yang dia nak jawab ni dia kata, "Ala, ni orang duk buat lama." Hak ni hak jadi belaga pada Al-Quran, pada hadis dah bagi terang-terang dah jawapan kepada masalah tu, tapi tak mau tengok ke situ. Dia nak tengok lain daripada dua benda ni. Maka dengan kerana tu jadi tiga empat macam jawapan tu ada. Ni masalah dia. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu timbul masalah, rujuk kepada Nabi. Rujuk kepada Nabi macam rujuk kepada Allah lah sebab Nabi jawab tu semua Allah suruh dia jawab. Nabi tidak jawab ikut hawa nafsu dia. Maka anak Syedina Umar ni dia sudah cerai isteri dia. Sedangkan isteri dia sedang datang haid. Bila dia cerai dia pihak pak dia dekat Syedina Umar Al-Khattab. Syedina Umar bila dengar dia pun tak tahu nak kata macam mana. Dia kata, sas, aku kena tanya Nabi. Nabi nanti boleh bagi jawapan tentang benda ni. Begitu. Dia kata fa saala Umar fa saala Umarun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amarahu an yuraji'aha Maka bertanyalah bapakku yakni Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata Sayyidina Umar ya Rasulullah apa hukum orang yang menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam haid Sina Umar berjumpa Nabi terus tanya Nabi Iaitu Abdullah, anak aku, kata Sri Naumah, pun memperbuat yang demikian itu. Dia kata, anak aku, Abdullah, Abdullah bin Umar, anak aku, dia cerai bini dia, sedangkan bini dia dalam haid. Macam mana cerita ni? Soh ke tak soh ke perceraian dia tu? Dia bertanya Nabi. Bila didengar oleh Nabi SAW yang demikian, maka datanglah murkanya. Oh Nabi Muhammad. Nabi marah lah, bila main-main kata bercerai ni, muka Nabi nampak marah lah. Serta disuruhnya akan dia bahawa rojok dia akan isterinya dengan nikah dahulu. Nabi SAW kata ke Sini Umar, dia kata hampir balik, habak dekat Anaham suruh dia rojok balik. Nabi kata macam tu. Dalam keadaan murka, dalam keadaan tak suka dengan berita tu, Nabi kata kat Saidina Umar, "Pi balik bagi tahu dekat anak hang suruh dia rujuk balik isteri dia yang dia cerai ni." Nabi kata macam tu. Qala, qultu sa'taddu bitilkal taliqah. Qala, sanna araita in ajaza wastahmaq. Maka kata Yunus bin Jubair bila aku dengar perkataan Abdullah bin Umar yang demikian Maka berkatalah aku Yunus ni yang tanya anak Sina Umar ni Bila anak Sina Umar kata aku sendiri pun pernah jadi macam tu Aku cerai bini aku sedang bini aku datang hai Bila pak aku pergi tanya Nabi Nabi kata suruh aku rejok balik kat bini aku Bila Abdullah bin Umar cerita dekat orang yang main tanya dia ni Maka Yunus yang tanya dia ni kata, Maka adakah dibilangkan dengan itu talak di dalam haid itu, ya benar umat? Dia kata habis itu macam mana talak jatuh pada agar. Dia cerai bini dia, bini dia dalam haid. Bila pihak abangkan Nabi, Nabi kata rojong balik. Jadi dia ni kata, bila dah Nabi suruh rojong balik, talak jatuh pada agar. Macam tu maka jawab dia apalah mau lagi adakah tidak jatuh talaknya itu cubalah khabar kepada aku jika lemah dia daripada menyempurnakan kewajipannya dan jadi bodoh dan jahil dengan sebab terkerjakan kerja bodoh itu adakah diuzurkan dia tentulah tidak diterima uzurnya bahkan jatuh talaknya itu dan jadi haram memperbuat yang demikian itu dia kata mau tak jatuh jatuhlah kalau tidak nabi tak suruh rujuklah rujuk ni timbul Apabila talak dah jatuh, kalau talak tak jatuh nak rojak apa nama? Dia kata bodoh dia ham. <gülüyor> dia taklah kata begitu. Maksud tadi ni yang kata bodoh jahil tu bukan dia kata kat kawan tu bodoh. Maksudnya dia kata gini, lafaz talak ni tak boleh main-main. Kalau satu orang ucap talak kepada isteri dia dalam keadaan dia jahil, dia tak tahu kata ucapan itu jadi sungguh, dia tak tahu maka dia ucap tu dalam keadaan jahil jahil pun talak jatuh dia. Dia nak harap yang tu. Entah ingatlah ha? dia ada tiga benda tak boleh main-main. Kalau main-main pun jadi sungguh, kalau sungguh-sungguh pun jadi sungguh nabi kata. Yang pertama nikah. Tak boleh. Kalau main-main pun jadi sungguh, kalau sungguh-sungguh pun sungguh. Ingkan kita ada anak dara orang main rumah kita. Anak dara kita buat keluar ayah may jamu. Kawah may ni biji mata lagu ni punya tengok. Kita kata ada hamp. Hamp kata-kata. Dia tengok anak dara kita. Adih apa ni minta maha ni. Ham ke kat anak aku? Tanya. Dia kata lawak je lah. Dia kata. Yang pak ni fikir kata. Dia kata kalau mau dia kata aku pergi nikahan dengan dia. Dia fikir kata lebut tu. Kebetulan ada dua orang saksi duduk sebelah dengan ucapan bapak ni. Kalau Allah aku bagi nikahan dengan dia. Dua orang saksi dengan. Soh angkat itu. Lepas Fahim binu ayak, dia jom balik. Saya ikut dia balik. Ayak-ayak melelek kita tengok. Maksudnya apa? Nikah tadi ni sudah jadi. Tak boleh main-main. Tak boleh main main. Berlakon drama misalnya. Berlakon drama, berlakon nikah dengan satu perempuan. Perempuan tu, Pak akad nikah kita, pak dia bercui. Pak dengan anak dua-dua berlakon drama. Pak berlakon jadi pak, anak berlakon jadi anak. Dan sebenarnya, pak dengan anak ni, pak dengan anak bercui. Kita ni pergi jadi pelakon, pelakon kata kahwin dengan anak dia. Pak dia buat akad. Sah so, nikah itu. Nikah tak boleh main main. Yang kedua, talak. Tak boleh main-main. Talak, tidak boleh main-main. Kalau sekiranya dia kata kat bini dia, aku ceraihan, dia kata. Dia kata, tidak dengan niat nak talak isteri dia. Tapi dia guna lafaz yang saraih. Lafaz yang terang. Aku ceraihan, dia kata. Aku talakhan. Jatuh talak itu. Dan yang ketiga, tidak boleh main-main lafaz yang boleh membawa kepada murtad. Tak boleh main-main. Dia sebut saja-saja-saja-saja sebut. Dia kata, iya aku lintang. Tak tahu bahawa lemah dengan Islam. Dia kata lebih betul. Ataupun dia kata, iya aku suka keugama apa dan sebagainya. Dia, dia kata lebih betul dengan tujuan saja kata. Kata nak main-main. Maka jadi murtad. Atiga benda ni tidak boleh main-main. Nabi kata kalau main-main pun jadi sungguh. Kalau sungguh-sungguh pun sungguh. Begitu. Baik ni cerita yang kita duk baca ni cerita tentang anak Selina Umar yang juga sahabat Nabi yang cukup hebat. Dia cerai isteri dia sedang ke isteri dia dalam haid. Bila dia beritahu pak dia, pak dia pergi tanya Nabi. Nabi marah. Nabi kata rejok balik isteri dia. Bila kata rejok balik maksudnya cerai dah jadi dah. Tak lak dah berlaku dah. Dengan kerana tu Nabi suruh rejok. Kemudian kata, Abdullah bin Umar ni, dia kata benda ni tak boleh main-main. Kalau sekiranya kamu sebut, dalam keadaan kamu jahil. Kamu tak tahu, kamu disebut, pun talak jatuh juga. Dia kata, tidak boleh main-main. Dan tidak boleh kata walaupun secara kita jahil dan sebagainya. Itu sebab tuan-tuan, kita duduk pesan banyak kali dah. Kita duduk pesan ni banyak kali dah. Cerita yang sudah muktamad dalam Quran, tak sah duduk bahas ni dalam seminggu ni duk bahas pasal hukum hudud kita duk pesan banyak kali dah hukum hudud ni hukum Tuhan punya bukan bukan hukum manusia punya bukan hukum mana-mana parti punya ini hukum Tuhan punya oleh kerana dia hukum Tuhan punya kita tak boleh bercakap yang cakap kita tu boleh membawa maksud kata kita nak hina hukum Tuhan tak boleh kalau kita cakap kita menanggung akibat dia kita takut tuan bila tengok duk keluar dalam surah azab ni seolah-olah tidak ada kawalan siapa nak ulah siapa nak kata siapa nak hina siapa nak cerca, ikut suka dia dia tak tahu setiap ucapan yang terlucut keluar di mulut dia tu Allah Subhanahu Wa Taala kami minta dia bertanggungjawab pada dia Kita pesan lagi sekali benda ni sebab benda ni boleh merosakkan agama kita jadi jalan selamatnya ialah kalau tak tahu tak sahulah. Jalan selamat kalau kita tak faham, kalau kita tak erti, kalau kita tak tahu tak sahulah. Minta penjelasan, itu yang cantik. Kalau kita tak faham, minta penjelasan, cari orang yang faham minta penjelasan. Ni apa benda ni saya tak faham ni, minta penjelasan. Jangan ulah kalau sekiranya kita ulah, yang ulasan itu membawa maksud kita menghina hukum Tuhan, kita cari pasal Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ini isu yang bahaya Ini isu yang bahaya Orang yang tak letih Jangan piduk ulah Yang ulasan itu boleh merosakkan diri dia Baik Kata At-Tirmidhi bermula hadis Yunus bin Jubair Daripada Ibni Omar itu Ialah hadis yang hadan lagi sahih Satu lagi hadis Yang menunjukkan atih tegah Menceraikan isteri di dalam haid Ialah hadis yang tersebut Di dalam riwayat At-Tirmidhi oleh pengarangnya iaitu Abu Isa Al-Tirmidhi. Kata dia an salim an abihi annahu tallaq kamraatahu fil Hayy, Fasa'ala Umarul Nabiya sallallahu Alaihi wasallam faqala murhu falyuraji'ha summal yutalliqha tahiran awhamilah. Diriwayatkan daripada salim. Daripada bapak dia, Abdullah bin Umar bahwasanya Abdullah telah menpalak dia akan isterinya di dalam haid ni anak si rumah tadi dia menpalakkan dia menceraikan isteri dia dalam keadaan isteri dia sedang datang haid maka didengar oleh ayahnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu akan hal anaknya yang demikian maka bertanya Umar akan hukumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka kata Umar, anak anda ku Abdullah telah menceraikan isterinya, sedangkan isterinya berdarah Haid. Apabila didengar oleh Nabi SAW yang demikian, lalu sabda Nabi, suruh dia rujuk dengan isterinya semula. Kemudian, nanti ia akan suci isterinya itu daripada Haid. <tuh> Kemudian didukul di dalam suci. Ia kemudian daripada haid itu. Maka apabila haid pula kemudian daripada suci ini. Maka janganlah dijimak. Apakala hendak membalakkannya. Bahkan ikut sebagaimana suruh Nabi SAW. Iaitu talakkan dia hal keadaannya suci. Atau hal keadaannya bunting. Hamil. Ini cara dalam agama. Satu orang suami Kalau nak cerai isteri dia Nombor satu Dia tidak boleh cerai ketika isteri sedang datang haid Tak boleh Kalau dia cerai juga Dia berdosa Tapi talak jatuh Yang kedua Kalau dia nak cerai isteri dia Tunggu sampai isteri dia habis haid Bila isteri dia habis haid Jangan dia jima isteri dia Jangan dia jima isteri dia Habis haid bila isteri dia suci masa tu cerai kalau sekiranya dah habis haid isteri dia suci dia jimak isteri dia lepas jimak tak boleh cerai kalau dia cerai juga haram juga lagi sekali kerana apa? kerana dibimbangi jimak dia tadi menyebabkan isteri dia hamil maka kalau sekiranya isteri dia haid dia tunggu sampai isteri dia suci dah isteri dia suci dia jimak isteri dia lepas tu dia cerai juga haram Berdosa juga dia. Halak jatuh juga. Sebaik-baiknya ialah. Masa haid tidak boleh cerai. Kemudian masa suci. Jangan jimaq dia. Cerai terus. Begitu. Pasal apa? Pasal dia tak mau. Kamu dengan, hamil dengan kerana jimaq tadi nu. Dia punya aibdah. Nak boleh kahwin dengan orang lain pula. Sembilan bulan lebih. Barulah dia boleh kahwin pula dengan orang lain. Iaitu aibdah dia. Aibdah. Aibdah waktu hamli dia kata dengan melahirkan kandungan dia kena tunggu 9 bulan dalam keadaan suami tak takda kena tunggu 9 bulan selepas selesai beranok apa semua baru nak boleh kahwin dengan orang lain kita menyebabkan aidah dia panjang kita berdosa sama dengan kita cerai dia dalam tempoh haid aidah dia jadi panjang dia kena tunggu sampai habis haid dia kemudian suci suci itu baru sekali suci Lepas tu haid pula, suci pula, dua kali suci Lepas tu haid pula, suci pula, tiga kali suci Tunggu haid pula Lepas haid tu, suci tu baru dia boleh kahwin Itu mengikut maghahat al-Syafiri ha, Jadi kita menyebarkan dia terpaksa tunggu satu tempoh haidah yang panjang Untuk nak boleh dia kahwin dengan orang lain pula Islam tak mahu kita dera orang perempuan macam tu macam mana orang kata hukum Islam ni menindas dan menzalimi orang perempuan kalau dalam bak cerai pun dia punya jaga orang perempuan sampai macam ni macam mana kita kata hukum Islam ni menindas orang perempuan orang yang kata ni dia tak faham dia tak faham maka orang yang tak faham perlu diminta penjelasan supaya penjelasan itu boleh memberi faham kepada dia muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian baik, dia kata palaq Isteri di dalam haid apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim. Telah ijma umat ada haram talak akan orang yang haid yang tiada bunting dengan tiada redanya. Jadi orang perempuan yang dalam haid kalau suami dia cerai dia haram. Haram dan berdosa tetapi talak jatuh. Macam tu. Maka jikalau ditalak oleh suami di dalam haiznya, maka berdosa lah suami. Serta jatuh talaknya. Talak jatuh. Tapi suami berdosa. Macam ni lah. Eh? Selalulah kita sebut benda ni. Macam orang duduk confuse. Orang lelaki-lelaki pakai barang mas. Nga? Orang lelaki-lelaki pakai barang mas. Ya, tapi satu kedai baru ni. Kedai jual-jual jenis cincin-cincin nampak semua ni budak jual tu pun dia tak kenal kita ustaz kita apa dia suruh kita beli cincin mai dia suruh kita beli cincin mai dia kata abang dia panggil abang lah mudah, -mudah sikit pergi dia kata abang ni cincin ni bagus ni dia kata dia mana dia tunjuk cincin mai dia kata tu mai tu dia kata mai tapi boleh pakai semayang Sambil dia lah mesti abang kat kita pula dah kata mai boleh pakai semayang <San> kita kata-kata memanglah pakai maiz boleh pakai semaya maiz bukan menyebabkan batas semaya tapi pakai maiz orang lelaki laki, -laki tu haram kata-kata dia Ada pula Di tapi boleh pakai semaya eh rehmai kuliah orang mengaji orang dia sah dia tak mati belakang tu Ingat rumah no, mana kamu akut kan? Jadi kita boleh, memanglah pakai semayang Pakai mat, orang laki-laki Pakai cincin mat waktu semayang Dia tak menyebabkan batas semayang Tapi perbuatan dia pakai cincin mat tu haram, berdosa Berdosa, tu tak ada sangkut dengan semayang Dia tak hebat Dia kata, tak mau tak apa <laughs> oh betul, -betul. kadang tuan-tuan jumpa orang oh, tak faham ni letih kita kan kita nak perang dia tak boleh nak bang terang dia tak boleh nak bang dia belah payah nak faham dia ada, hari ni masalah dia baik jadi ni pun sopahlah kalau sekiranya dia cerai isteri dia dalam keadaan isteri datang haid talak jatuh kalau dia tak pernah pakai lagi talak tinggal dua dia tak pernah cerai isteri sebelum ni makna dia masih lagi ada tiga lagi talak dia ceraikan isteri dia kali pertama, isteri dalam keadaan haid. Talak jatuhlah. Perbuatan dia menceraikan isteri itu berdosa. Ini dua benda yang tak sama. Dia kata, maka jikalau ditalak oleh suami di dalam haidnya itu, berdosa suami serta jatuh talak. Dan disuruh rojok kerana hadis ibnu Umar yang tersebut dalam masalah pertama pada julu ini. Dia kata, dan disuruh dia rojok balik. Rajuk balik. Dia dah cerai dari isteri dia. Masa isteri dia datang haid. Dia rajuk balik. Jadi suami isteri balik. Tapi dia kena ingat dia dah pakai satu talam. Rajuk balik. Jadi suami isteri balik. Tunggu sampai isteri dia habis haid. Selesai semua. Suci berasa. Lepas tu nak cerai-cerai. Cerai pula tu dua talam jalan. Dah dua dah dia pakai. Jadi Pasal apa? Sebab Islam tak mau kita ceraikan isteri dalam keadaan isteri sedang datang haid. Dan yang kedua, dia suruh, Nabi suruh rajuk balik itu dengan tujuan supaya dalam tempoh itu dan fikir balik. Tadi ini marah. Marah tuan-tuan. Seribu satu macam boleh jadi. Masa marah ni. Eh? Masa marah ni seribu satu benda boleh jadi. Dia boleh buat seribu satu benda yang tak pernah terlintas di kepala kerana marah. Tapi lepas tu, bila dia rajong balik, jadi suami isteri balik, sementara nak tunggu isteri dia suci bersih daripada haid ni, masa tu panjang, dia dah lah waras balik fikiran dia. Bila dia waras balik fikiran, eh tak patut, aku bicarai dia dulu. Mudah-mudahan, lepas isteri habis haid, datang bersih dia balik, dia tak jadi lagi lah nak cerai isteri dia. Maka dengan kerana tu, Nabi SAW perintah suruh suami yang mencerai isteri di dalam haid ni, rajong balik tu. Yang kedua, ini kalau tuan-tuan baca kupasan semasa orang perempuan bila masa dia datang haid ni dia dia ada sikit stres dia masa tu tu, masa dia period tu dia ada sikit stres yang kadang-kadang jadi puncak kelein suami isteri ha, jadi dengan kerana stres dia kerana dia datang haid tu dia stres dengan kerana tu isteri naik, is, suami sudah naik angin marah suami sudah cerai dia tak lagi ni bila dia dah habis Tempoh haid dia dia dah jadi elok balik dan sebagainya Suami pun tempoh masa tu Pikap-pikap-pikap balik Tak patut cerai Islam ni nak suruh rumah tangga ni jadi elok Sampai macam tu sekali Nak bagi time, nak bagi time. Nanti saat dulu Jangan duk ucap, jangan duk lafaz apa pun jangan lagi Rest saat dulu Lalu nampak tak boleh Habis tengok muka pun tak boleh Ludah tu je sampai keri lengkung Dia punya marah sampai lutut. Tapi tak boleh tengok, dia tengok muka aja dia ludah tu, tu sampai kering tu. Kalau sampai macam tu, jangan cerai lagi. Sah. rehat Saat. Rehat, Saat, bagi bini balik rumah mak dia, Saat, handuk sorang di rumah lho. Hari mula pergi kedai Tom Yam makan, hari kedua pergi kedai Asik Gendang, hari ketiga aku puis Maggi. Dia nak main seminggu kan? Dia kata, harus juga tak ada dia ni, ni, dia kata. Dia pergi <laughs> bangi yang balik main, dia kata, hari tu lupa abang lah. Cantik. Jangan gopoh jangan go. Benda nak buat bagi elok lambat. Nak pelingkuk saja. Ini kita kena ingat. Nak buat bagi elok kadang-kadang ambil masa bertahun. Nak bagi elok, nak pelingkuk sehari semalam melingkuk. Tikah bagi panjang. Maka Islam, dia nak tekan benda-benda yang macam ni. Baik kata, dan telah kata, dan dan telah syaz setengah daripada ahli zahir. Maka katanya, tiada jatuh talak. Kerana bahawasanya tiada diizin syara' baginya padanya. Maka sudah lah sopa dia dengan talak orang yang bukan suaminya. Ahli zahir ni, dia pang dengan pendapat yang syaz. Syaz ni maksudnya pendapat yang pelik, yang orang tak pakai. Ahli zahir ni, dia pang berpendapat, kalau suami... Cerai isteri Dalam keadaan isteri datang haid Sama macam orang yang bukan laki, Mari cerai perempuan yang bukan bini dia Tak ada apa-apa Satu perempuan bukan bini kita Kita pergi kat dia aku cerai antara tiga eh. Dia pun nanti terkejut Orang dengar semua pun nanti terkejut Kenapa dia ni eh? Bukan bini kita yang kita pergi cerai Dia main kok mana tak ada sebuah dia dengan kita Ya pergi cerai kok nanti jadi dulu tu dia jumpa orang pun aku Jumpa orang pun aku Jumpa orang saja. Tak ada dia apa. Kata-kata dia tu langsung tak menjejakkan dari segi hukum. Cuma orang kata gelong gitu aja. Tak ada pasal. Maka ahluz zahir dia kata suami yang menceraikan isteri dalam keadaan isteri datang haid, perceraian itu tak valid. Sama macam orang lelaki-lelaki lain bila cerai orang yang bukan bini dia, dia kata tak ada apa-apa. Benda ni habis tanggung tu aja dia kata. Pendapat itu ditolak tak boleh pakai. Baik, tengok bawah tu masalah. Palakkan isteri di dalam haid itu haram apa dalilnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bermula dalil ulama yang mengatakan haram palak isteri di dalam haid itu ialah hadis Nabi yang menunjukkan atas suruh rojong. Dia kata. Maka jika tiada jatuh palak itu, nanti tiada ada rojong. Dia kata. Ha, kalau dah tak ada. Tak ada cerai, nak ada rojong macam mana? Sama macam kes tadi ni. Kalau tak ada nikah, nak pergi cerai lagi mana? Tak ada nikah, nak cerai macam mana? Ni sumbang mahram yang jadi isu Sumbang mahram. Abang sudah jatuh cinta ke adik perempuan. Adik kandung. Jatuh cinta. Sampai satu peringkat tak boleh, tak boleh pisah dah abang dengan adik perempuan ni dia sampai jadi laki, macam laki bini dah dia dia saling cinta mencintai antara dua berawak ni abang ni dia punya sayang dekat adik perempuan dia dan adik perempuan ni punya sayang kat dia ni sampai depan ni sampai, sampai ke peringkat jadi laki bini bila keluarga marah dan sebagainya, lari dua-dua beradik ni. Abang dan adik ni lari pi duduk di satu tempat yang siapa pun tak kenal mereka. pi duduk sana beranak-pinak anak sampai tiga-empat. Dulu keluar dalam serata, saya simpan keratan. Dulu simpan lagi. Orang perak. Suami isteri ni apa nama abang dengan adik perempuan ni dua-dua pun orang perak. Kemudian dah keluarga semua marah sebab mereka jika ni. Mereka lari, lari pi duduk di Johor Baru, Dua-dua orang ni. Yang kemudiannya macam mana cerita tu pterbongkang benda ni akhirnya pihak berkuasa agama di Johor Bahru pegang bawa masuk mahkamah bawa masuk mahkamah mahkamah memerintahkan supaya depan ni difarahkan dipisahkan kita tak boleh kata di difasakh nikah sebab tak berlaku nikah Abang dan adik perempuan mana boleh menikah? Jadi, menikah tak pernah berlaku. Bila tak pernah, walau dia buat akad, walau dia buat apa, nikah tu tak sah dalam ugama. Bila tak ada nikah, mana boleh pasah? Jadi, kih abang dengan adik perempuan ni bukan kih pasah nikah. Kih dia farak. Dia kata, dipisahkan dua-dua orang ni. Tak boleh duduk sekali hampa dua orang ni. Seorang buang daerah di lain, seorang buat pilih di lain. Tak boleh duduk sekali. Pasal hampa ni tak boleh jadi suami isteri. Sampai kiamat tak boleh jadi suami isteri. Tuan-tuan, kita tak sedang benda ni berlaku banyak dalam masyarakat. Berlaku banyak. Yang terbongkang sikit sebanyak tu pun kita berasa banyak dah. Yang tak terbongkang berapa banyak tu ada? Satu benda yang... Tak terlintah pada akal manusia waras berlaku dalam masyarakat kita lah Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekarang. Ayin ini ceritanya. Jadi, dia kata haram kalau sekiranya dia cerai isteri dia dalam keadaan haid itu. Dan, sahbik daripada hadis tadi. Jikalau tiada jatuh talak, ta kena tiada ada rojok. Nabi tak akan suruh Abdullah bin Umar rojok balik ke isteri dia kalau talak tak jatuh maka jika dikata orang dikehendaki dengan rojong itu ialah rojong pada luruh pada bahasa rojong pada bahasa maksudnya balik lah rojong roja'ah dalam bahasa Arab roja'ah roja'ah maksud baliklah. lah rajang tu ilal bayt aku balik rumah itu dari segi bahasa balik maksudnya balik sehari kita pakai balik lah. Tapi dia kata ni hal kita duk bercakap ni bukan cerita rajong dari segi bahasa. Ini rajong dari segi syarak. Dari segi syarak bila kata rajong bukan balik rumah. Maksudnya balik suami, balik kepada isteri dalam satu ikatan rumah tangga. Itu maksud rajong. Dia kata, dan iaitu mengembalikan kepada hal yang pertama. Bukannya dikirakan tertalak satu. Nesdaya kami jawab akan dia. Bermula perkataan demikian itu salah dia dengan dua jalan. Pertama, menanggungkan satu lapas atas hakikat yang dibangsakan pada syaraq. Dia hulukan tanggungnya atas hakikat lurawi. Maksudnya apa? Dia kata, ni hak kita duk bercakaplah Ni soal syarak. Pasal apa pula pi bawa amal rojong dari segi bahasa? Kita tu bercakaplah ni soal cerai, soal rojong. Ini soal syaraq. Jadi, bila kita tu bercakap soal syaraq, bila Nabi kata kepada Abdullah bin Umar, hang kena rojong balik, bukan maksud hang pergi balik Umar hang. Maksud dia hang kena rojong balik isteri hang. Jadikan dia isteri hang balik. Ini kita tu bercakap soal syaraq. Dia kita bukan soal bahasa. Dia kata jangan tu bawa pergi kona aku sana. Tak betul eh. Dia kata... Baik. Sebagaimana yang telah ditetapkan kaidahnya di dalam ilmu usul fiqh. Yang keduanya nya bahwasanya Ibnu Umar itu telah menerangkan pada beberapa riwayat hadis seperti dalam riwayat Muslim, Tirmizi dan lainnya, dikirakan adanya talak dia kata. Ha? dan dia kata berdasarkan banyak hadis yang maksud Nabi kata suruh dia rujuk tu bukan suruh dia balik rumah, tapi suruh dia ambil balik bini itu jadi bini dia. Itu maksudnya banyak hadis yang menceritakan tentang benda ni. Masalah, ada kata rojuk kepada isteri yang ditolak dia dalam haid, adakah wajib ataupun sunat? Baik, satu orang suami cerai bini dia, sedangkan bini dia sedang datang haid. Kalau ikut hadis tadi, Nabi suruh Amtullah bin Umar rojuk balik ke isteri dia, baik, Nabi suruh tu suruh, wajib ke sunat nak jaga. Kalau dia dah cerai bini dia, sedangkan bini dia tengah datang haid, dia tak mau rojuk macam mana cerita. Rajuk balik kepada isteri itu wajib ataupun sunat Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarat muslim Dan telah ijma' mereka itu atas bahawasanya Apabila mentalak seorang akan isterinya di dalam haid Disuruh akan dia rajuk Sebagaimana tersebut dia dalam hadis Dan bermula rajuk itu sunat jual. Dia kata sunat rajuk Kalau dia tak mau rajuk pun Tak ada apa-apa dia berdosa dah. Memang dia dah berdosa dah. Dia cerai bini ketika bini datang. Itu dah berdosa dah. Kalau dia tak mau rojok pun tak ada tambah apa dah. Dia dah memang berdosa dah. Kalau dia rojok balik. Dia buat satu benda sunat. Maksudnya apa? Nabi suruh. Dia buat balik benda yang Nabi suruh. Jadi cantik balik dia ni. Begitu dan bukannya rojong itu wajib dan inilah mazhab kita Syafi'i dan dengan dialah berkata al-Auza'i dan Abu Hanifah dan sekalian orang Kufah dan Ahmad dan fuqaha'ul muhaddithin dan lainnya dan kata Malik dan ashabnya iaitu wajib dan ada pendapat mengatakan wajib yang bawah tu dia bahasakan tentang cerita rojong kita saya baca buka muka surat sebelah muka surat 6 Baik, yang ni dia kata pala akan isteri dalam masa suci daripada haid. Tetapi yang dijimaknya, apa hukumnya? Oh ni pula. Isteri dia datang haid, tak ada apa -apa. Isteri dia suci daripada haid, dah bersih dah, mandi apa semua dah, dia jimak isteri dia. Lepas dia jimak isteri dia, dia cerai. Apa hukum dia? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, haram menceraikan isteri di dalam suci daripada haid, padahal diimahnya di dalamnya. Tak boleh juga. Kalau dah bercadang nak cerai dia, lepas dia datang haid, bila datang haid ni makna soh dia tak mengandung. Sebagi dia ada juga perbahasan cerita kata mengandung tapi mai haid. Ada juga. Ha? Sebab ada orang apa dia panggil? Mengandung... Luar rahim gapa, apa Dia ada satu kes ni, doktor nanti tahu benda ni. Satu perempuan mengandung. Tapi dia mengandung di luar rahim. Jadi dia datang tanghaid juga. Padahal dia mengandung. Ada juga kes macam ni. Dan tak lagi dia nanti bincang. Kalau kes macam ni, lagu mana pula? Begitu. Ha, itu sebab kita kata agama ni dia relevan. Sendir bila-bila apa? Jangan ada orang hidup ingat, kata ni tak relevan, tak sesuai, tak apa semua, bagaimana apa ni, lah, dunia, lah, lal, kata ni. Ugama ni relevan sampai kiamat. Bukan sampai tahun 2002. Sampai kiamat, ugama ni relevan. Dari mana-mana orang yang terteringat dalam kepala dia, kata ugama ni tak sesuai lah ni. Dia kena istighfar, minta ampun dekat Tuhan. Mustahil ugama Tuhan buat tak sesuai untuk nak hidup sampai menjelang kiamat. Mustahil. Kalau sungguh tak relevan sungguh Tuhan pun tak relevan. Mungkinkah Tuhan tak relevan? Pasal apa Pasal dia buat satu agama yang tak sesuai untuk orang yang hidup zaman moden. Makna dia apa tak relevan? Mustahil berlaku begitu. Jadi ceritanya apa kita kena bagi sangka agama kita sampai kiamat sesuai. Maka dengan kerana tu kita kena ikut agama, bukan agama ikut kita. Kalau agama ikut kita, rosak habis semua. Tapi kalau kita ikut agama, kita maju macam mana pun kita ikut agama. Kita dipelihara Allah sampai menjelang kiamat. ini benda yang manusia kena faham benda ni. Bila dia faham benda ni, dia tak akan memusuhi agama kerana agama nak bagi kesejahteraan pada hidup dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata talak isteri dalam masa suci daripada haid yang telah dijimak apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, haram menceraikan isteri dalam suci daripada haid padahal sudah dijimaknya. Kata ashab kita, haram jimaknya di dalamnya sehingga nyata bunting ataupun tidaknya. Supaya tiada jadi menyesal kemudian daripada membalak apakala -apa bunting. Maka apabila nyata bunting, maka masuklah ia di dalam pengetahuan yang yakin kemudian daripada itu. Maka, maka kemudian daripada itu, ikut suka hatinya lah jika lo hendak ditalakkan, boleh ataupun... Hmm, maka ikut syukah hatilah jika lo hendak talakkan pun boleh... Boleh palakkan Kerana tiada jadi menyesal dengan sebab bunting tadi Ataupun tidak mau palak Maka semuanya tiada haram lagi Dia katalah ni Dia kata kalau nak cerai, nak apa pun Pastikan dulu Isteri tu dalam keadaan macam mana Kalau isteri tu baru datang haid Maknanya dia tak mengandung Habis dia datang haid Dia suci, masa tu cerai tapi kalau lepas dia datang haid dia suci lepas dia suci kita jimak dengan dia lepas kita jimak dengan dia kita cerai lepas kita cerai tengok-tengok dia mengandung menyesel pula dah. kita pergi cerai dia jadi Islam tak mau kita pergi buat satu benda yang kemudiannya boleh buat kita jadi menyesel suami isteri dah menikah berumah tanggal sekian lama sampai 10-15 tahun Allah tak bagi rezeki anak dekat dia ada setengah pasangan dia tak faham benda ni dia dah saling salah aku Bukan setakat suami isteri salah aku Ni Mentua-mentua Dua-dua ni pun masuk campur juga Mentua ni Mak mentua pada perempuan ni Mai kata depan menantu perempuan ni Dia kata keturunan aku Dia kata anak ramai-ramai Dia kata tu menghiris perasaan perempuan ni Perempuan ni pula jawab balik Jadi mak mentua dengan dia pun dah jadi tak ada adab dah. Dia berkata balik kat mak mentua Dia, dia kata adik-beradik saya pun anak ramai Jadi tak elok dia tak terima hakikat ini ralqi daripada Allah. Allah kau nak bagi. Bila-bila masa dia boleh bagi. Allah kalau dia tak mahu bagi lagi. Mungkin ada satu masa yang sesuai dia akan bagi. Kita minta kepada Allah. Kita usaha. Kita minta kepada Allah. Benda ni kadang-kadang jadi macam ni. Naik sampai satu peringkat. Suami kata dekat isteri. Dia kata lah ni macam ni. Aku pun umur makin lanjut dan sebagainya. Dia kata aku pun nak juga. Aku ni teringin sangat nak anak sorang. Dia kata aku nak nikah seorang lagi. Isteri ni pula tak mengaji agama. Bila dengar dengar macam tu dia kata katakan suami dia. Dia kata, "Abang, kalau abang nak nikah seorang lagi, cerai saya." Anda tahu benar ni berlaku dalam masyarakat. "Kalau abang nak nikah seorang lagi, cerai saya." Dia tak faham macam tu. Suami ni pun tekanan keluarga, sikit-had nur sikit-had ni, sikit teringin tengok orang ada anak sikit dan sebagainya, dia kata, "Tak apa." Itu. Nah, kalau yang tu yang hamal dia kata aku cerai dia pergi kata luku tu sedangkan sebelum dia lafaz cerai tu, dia ada berlaku jima' dengan isteri dia bitaqdirkan Allah subhanahu wa ta'ala jima' dia yang sebelum cerai tu Allah nak bagi ruti masa tu dia dah cerai dah bini dia tengok-tengok isteri mengandung tengok-tengok isteri mengandung menyesuaikan Duduk antuk kepala tepi ke dinding kedung-kedung-kedung kedung dia kedung, kedung, kedung, kedung, sen. Balik pi jumpa, duk telefon. Perempuan ni dah balik duk rumah mak dia dia duk bulun telefon sampai depa cabut wayar telefon tak mau cakap. Jadi jadi rosak, jadi rosak. Islam tak mau benda macam ni jadi. Islam tak mau. Islam kata jangan jangan duk buat kalut. Benda macam ni ni kerja Tuhan. Tuhan nak bagi bila Tuhan? Ni semua kerja Tuhan. Kita jangan pi duk buat kalut benda macam ni. Kita tak akan boleh mengatasi kalau nak Tuhan. Ha, jadi bila buat kalut ni jadi macam ni. Dia kata pasal apa? Kemudiannya dia kata jadi menyesal pula kawan yang buat ni. Ah, menyesal kematian ni tidak berguna hati kau ni dah terluka dah dah remuk odam habis semua dah kita nak pergi pujuk dia balik pun dia tak mau dah apa semua kita pun lepas tu hidup pun orang kata tak keruan dia nak jadi menjaga kawan dia kata, tak mau tak mahu nak jadi manusia biasa dah dia jadi rasa bersalah rasa bersalah tuan-tuan yang kata undang-undang Allah ni peraturan Allah ni dia bersifat Rabbaniya dia kata Ni, peraturan Tuhan punya ni Dia bersifat Rabdaniya Maksudnya dia bersifat ketuhanan Tak sama dengan undang-undang hak manusia buat Tak sama Undang-undang manusia buat Kalau kita langgang Kita tak rasa bersalah Habis sangat kita takut poli tangkapkan Yang tu aja. Kita tak rasa bersalah Dalam hidup kita kita tak rasa kita dibayangi dosa Tak rasa Kita bawa kita Rok cek cek mampu Salah dari segi undang-undang dunianya salah bawa kereta bawa motor road tak ada lesen mati takbir ini oleh itu salah dari segi undang-undang dunia tapi kita bawa tu kita tak rasa bersalah panjang kita keluar pergi-pergi-pergi balik tak ada apa habis ha? tak ada ingat apa dah cuma masa duk bawa tadi ni nampak roadblock aku nak buzinlah ha? takut sat saja lah kita balik ke rumah, tak ada kena apa, kita tak takut apa dah. Tapi undang-undang Tuhan, kalau kita langgang, kita balik ke rumah, kita nak tidur malam 10 tahun dah pun kita kata takut lagi. Satu orang yang langgang undang-undang Tuhan, dia berzina. Misalnya, dia ni pernah berzina. Waktu umur 30 dulu ni, dia pernah berzina sekali. Lah ni, umur dia dah 55, dia duk takut lagi ni yang kata undang-undang Tuhan kalau kita langgar kita sentiasa dibayangi rasa bersalah itu kekuatan undang-undang Tuhan dah lepas berapa tahun dah kita berzina umur 30 ni umur 55 dah dia duduk takut lagi Dah pergi Mekah, buat haji balik main, pergi Umrah tiga kali dah. Balik main, duk main masjid semayang lima waktu di masjid. Duk saja lepas saja saja semayang, duk yang tikaf dalam masjid. Duk subhanallah, subhanallah, kepala duk teringat tu. Hak umur 30 dulu duk teringat lagi. Dia duk rasa lagi tu, dosa tu duk ada dalam diri dia. Dia duk rasa tak selesai lagi. Dia bertawabat, menangis, ayam mata keluar, basah, lecun, sejadar pun... Dalam hati ni duk asal lagi. Duk asal lagi. Allah terima kata ni ya Allah. Dia jadi contoh? tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal yang kita langgang ni undang-undang Allah. Undang-undang Allah dia bersifat Rabbaniya. Dia bersifat ketuhanan. Tuhan punya dia hambat kita sampai habis umur kita. Kita akan takut. Oleh kerana itu, jangan langgang undang-undang Allah. Jangan langgang. Jangan langgang. Kalau tak mahu hidup kita dibayangi dosa, jangan langgar perintah Tuhan. Langgar, kita sampai mati akan hidup dalam keadaan ingat dosa yang kita buat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a.w. Yang yang dia nak beritahu dekat kita. Jadi Islam, dia punya kaedah dia, dia kata al-wiqayah khairun minal a'idaj. Islam ni dia prevent benda tu daripada berlaku. Prevention is better than cure kita prevent kita halang benda tu daripada jadi lebih baik daripada kita biar bagi jadi lepas duduk menyelesaikan kesudah. Islam punya kaedah macam tu. Awal-awal Islam habaq dah kalau sekiranya orang ni berzina sabit kesalahan ada saksi bukti apa semua cukup kalau dia tak kahwin lagi sebab 100 harah. Kalau dia dah kahwin, lejam dengan batu sampai mati. Undang-undang yang begitu punya pegah, yang begitu punya berat, dikemukakan oleh Allah SWT kerana dia nak tutup ni. Dia nak prevent kes zina daripada jadi dalam masyarakat. Dengan kerana kita tak percaya hukuman Allah boleh prevent kes ni, hari ni hari-hari berlaku kes zina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sikap Tolonglah baik sangka dengan Tuhan Minta tolong Tolong baik sangka dengan Tuhan Tuhan bagi kat kita benda ni untuk kebaikan kita Bukan untuk kebaikan apa-apa Untuk kebaikan kita Kalau sekian kita memilih untuk taat kepada Tuhan Sesungguhnya pemilihan yang kita buat itu adalah pemilihan yang terbaik yang pernah kita buat tapi kalau kita memilih untuk tak mau terima perintah Tuhan, kita buat satu keputusan yang silap dalam hidup kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata talakkan istri Haid dalam bunting apa hukumnya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Maka jikalau adalah istri seorang itu Haid dalam dia bunting. Ni hak kita kata adalah. Dia mengandung. Dia pregnant. Tapi Haid tu datang juga. Ha, ah ini kesnya. Maka kaul yang sahih di sisi kita. Ialah yang dinafkan oleh Imam Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala bahwasanya tiada haram atas suami membalakkan dia kerana haram memberi balak itu kepada orang yang haid sebab pun jadi haram itu kerana memanjangkan iddahnya dan kerana di dalam haid itu tiada masuk kira iddah dan ada pun orang yang bunting, lagi Haid itu, maka Idahnya ialah beranau. Dengan kerana itu, tiada haram menceraikannya. Kerana tiada memanjangkan masa Idah. Sebab Idahnya sudah jadi panjang dengan sebab bunting itu. Itu dia. Bagi kes-kes yang terpencil macam ni. Orang yang mengandung, tapi Haid masih duk mat. Sebab dia mengandung luar rahim. Bagi kes yang macam ni, kalau sekiranya dia mengandung Haid, dia duk mat, suami... Ceraikan dia ketika dia datang haid. Tidak haram seperti mana menceraikan isteri yang tidak mengandung sedang datang haid. Pasal apa? Pasal dia ni punya case Aydah dia sudah berpindah kepada Aydah beranak. Bila dia boleh kahwin pula dengan orang lain, selepas selesai dia melahirkan anak dia. Dia boleh kahwin dengan orang lain. Jadi soal kita cerai dia masa bila pun tak timbul. Kita memanjang aedah dia pun tak timbul. Sebab aedah dia memang panjang. Aedah dia sampai dia selesai beranak esok. Barulah habis. Aedah dia baru dia boleh kahwin dengan orang lain. Maka hukum tidak sama dengan hukum menceraikan isteri yang datang haid. Sedangkan isteri itu tidak mengandung. Nah, ha? wallahualam. Lepas ini kita sambung. Salak isteri itu ada berapa macam hukumnya. Ha? Dia ada haram, dia ada mekeruh, dia ada wajib, dia ada sunat. Sunat cerai isteri pun ada. Ha, Tuan-tuan ingat balik saya sebut di Masjid Sungai Rambai. Nabi SAW biasa cerai isteri seorang Nabi Nabi sendiri, biasa cerai seorang isteri untuk dijadikan pengajaran kepada umat kemudian hari ha? seorang isteri dia Nabi balik ke rumah, Nabi ketuk pintu dia tanya siapa? isteri Nabi tanya siapa? Nabi kata, Ana Muhammad Nabi kata, Aku Muhammad dia jawab balik apa? isteri ni, dia jawab balik Ana la a'rifu Muhammad Aku tak kenal Muhammad mana. Dia kata. Dia kata macam tu dekat Nabi. Ana la a'arifu Muhammadan. Saya tak kenal Muhammad. Muhammad mana. Dia kata. Walhal dia tahu yang balik tu suami dia. Nabi Muhammad Alaihi SAW. Nabi dengar-dengar macam tu, Hati Nabi tergoreh sekali. Nabi balik-balik. Nabi pergi-perik daripada rumah dia tu. Nabi cakap. Dan dia ni sepakat ulama hadis Mengatakan dia tersingkir Daripada ahlul bait Nabi SAW Tidak dianggap dia ahli keluarga Nabi SAW ha, Itu dia Enggak, Jadi begitu sekali ya, Jadi kita kena ambil Benda-benda macam ni dan mudah-mudahan Allah SWT bagi petunjuk kepada kita Bila kita duk baca kita-kita Hadis Nabi ni Wallahulah ha, lepas ni tuan, tuan dia akan main lagi jenis-jenis talak dia ada waktu haram waktu makruh, waktu wajib waktu sunat berlakunya perceraian kemudian cerita cerai talak tiga sekali dia bagi tiga dekat isteri dia kemudian dia nanti main banyak lagi tajuk tentang khiar Kemudian dia akan mai tajuk tentang nafkah. Bila dah berlaku perceraian, tanggungjawab nafkah kepada siapa dan macam mana cara agihan dia dan sebagainya, semua benda ni ada diterangkan oleh agama kita. InsyaAllah kita pakat tengok benda ni dan kita akan faham macam mana cara anak berlaku. Hmm, Wallahu Yang baik itu daripada Allah yang sampai itu silap. Dia kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Assalamualaikum.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 اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى على سادات اعصاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا عنه ويكاف نبينا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي الرسول، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فحملنا النبيين بجاه خاتم المرسلين، اللهم فقنا في الدين، وعلمنا التأويل، وهدنا سراقة المستقيم، اللهم أرنا الحق حقهم، وارزقنا الدبر. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا الْجْتِنَابًا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم